Bueno, eh arratzalde hori, eh, musika epiko hau jarri dugu, ailega ogarelako asteburu klabera, importante nera. oso Barkas. Egun hondan hori. <laughs> eh, bai, eh klabie, klavie, eh urrengo 4 urtiek markatuko zen astia edo azkenengo 5 urtiek laburbilduko dauden astia. Bai, Batezbe, persona batendat, batzentzat ez, eh, txapel dune batxingo da, daure gero dugu dau txapela, hurrengo lau urtigetan, beste esazpiren dagoen be markako dugu, batzundako dago beste mm, batzun dago baino, ino daurten finalea esartu dien barri jok, nahizta barri jok esitzen, es, Nalaia, ja, Nerea eta Joanes. Batezbe, uste honik, eh, eh, Joanes heria asko markako atzola finalak, Nereari ari bai, bueno, danari. Esto de saneser. Juanas zaten, Juanas zaten, ba marka gutxi eta, eh, yes, ba jode, beine finalin zosiera plasak goiratzen ara, baina bueno, nerea aketa alaia asko argila utzina be, dino, asko da biz. Bai. Hori, bai. Ho, ori Juanas eh explica guran, baina konturatzen eh, berbaiten eh, Juanasen Juanas momentu Juanas gatu betzen, eh, anki sartzen da dela gertza, baruros lora ta sentot. Keto <risa> ai. Bara, bueno, markau ingotzi ari egin, eh? euren eh, lehenengo finala da, Nafarra Nafarroarenan, hiru Makume lehenengo taz, mm. eh, ori, Kastiek... Hori izan nire, lehenoko galderie. Eh, Markauko dut zide, baina azkenengo nengo bost urtien lagurpen bat, bat bat lala izen, ez? Eh? Azken nengo bost urtietan nireak lortuz plaza pilo bat, alai ap bai, joan ez azia hankies Ba, ahi, a ber, egite da, azkeneko niko txapelketatik ona aldaketa genezenro bat regonda la plaza, nes? Kasteazko sartu da ingertzu, amakomisartu diosun ingertzu, lehenbe bai bizen, baina oen ja... Uste dote... Koska, gora, ja. Bai, bai... bai e, eta... Uste dote... Iztlatu dala, egoerie finalien. E, baina betiko les plazan bertzelari piloa dabil, eta finalien sortzi lego duz. Hoixe, bera. Eta... Bueno, guken godo gunea, laizia hartik, izo hartatik, e, bertzelari jekentzun eh gitxigoraren bertsolaiz bertso aldi batzuk entzuko dugu ez da uzentuko 8 bertso aldi entzuko dugu 5 e, iruten kointzi da bi da diofisioek orduen ba. E, trampatxo hori, eh e, gero eta gitxe. Aliketa gitzen entzuteko. Eta, eta gero ba, bueno, Kontako bueno, kontatu dugu edo bueno, iku, bai, dugu abarkaz eta bisok zalak ikusten dagun bertsolari bakotzea eta zalak ikusi izen dugun baitza pelketan sier. Ehm ena zagorden egize izan lelengoko ofizio zeintzan eh bakit halaia eh, eta eh, joanes oker espenabi hori da halaia eta joanes eh, kantatuen bien eh, elisondon eh, final aurrekuen lenda bisiko final aurrekuen entzun daigun euren ofizioa joanes semea eta halaia gurasoa arete zu joanes sex shop edo denda erotiko batean hasi bejira lanean lehen laneguna duzu gaurkoa. Denda ireki behi duzu eta zure lehen bezeroa sartu da. Alaia zure gurasoa. Zerre be hartzaio gaurko kasu horri kuriositatea daukazu jatorri Irri farbat aohan bimuxuak gorri Animo esatera etzara etorri Animo esatera etzara etorri Animatzen anator Guztura, guztura, ta zure kolorea kolpez txuritu da. Nik ere sumatzen dut azpian askura, nola etorri zinen bestela mundura. Nola etorri bestela mundura. zundut eta belarriko mina amak kontatu nahi du pasarte zikina sekulaen intzake jaioko jakina jostaluekin nari izan du ba zina jostaluekin izan du ba Zina Jostaiu premia dugu Nik eta senarrak Zikinetik Deuz ez du Horbeko aparrak Nola taia Ez Arrado samarrak, probatu alnitzake bolatxinatarrak. Probatu alnitzake bolatxinatarrak. Gainera benetan, satisfaierrak daude. Bera benetan, zer nahi duzun idatzi, paper txorretan. Ta oparituko dizut urte betetzetan. Ta oparituko dizut urte betetzetan. Magia topa ebaren saietxak. Honekin bete lehizke amaren ametxak. Ondo ezagutu ditzan alu baten ertzak. Ekarri li buru bat Ekarri li buru. Eee, bai, ptskri, klong handi bat moduko ofizio izen zan hori, eta ni uste dut hondo reflejetan dagoela zelan juntza antzaio hori eta horoko horren bako txani bilbidia. Eee, deko zentza zinuean laiak kontrolaute ukin jauela zitu zinue uneo. Nik uste dut a laiak kontrolaute urte betel egin Gip uskako gotiko, bai. Ja, korretan bagara, eh, azken niko euskal herrikoen alaia beratze garen geratu zen. Hala, finaleko atigetan geratu zen, bera. Ez? Eh, bera, es. bera ero amargarren. Hor hibizan. Eh, ama, amairo hibizan oso gertu. Abai, bueno. Ez keaten pariapazten dara. Baina bai, oza, imagina, beratze urte Bina da bila hor. Alaia guztot, tingo txapelgetarako, euskal herriko bizkai gip uskako ez, e, kestan lan eia bera, guzt buruko Eta hau gehiago ondino ez, guztot, hau Alba, ala, ala... Eztetak, ja lixingotzen, ze a, a, onazan lehenbe, eta hoen ja, obi bihurtu da. Uh -huh. Eta bai ikusten jago, txabriketa ikusten ikusten jago, oso zentaraute, zer gure hauen, oso lasai lasai itxuran, barrutik... Bai, bai, gero eh, ja, barrutikoak etxeak gundu bata. Hor duen, uste dut, mm, berak zer gure hauen egin, eh, lortzen dabilela, bilela. Ez da, horreti lortuko, ez da, lakorreza, baina ertzak topetan da bile. Joanez, aldiz, bueno... Eta bai guztot joan gehi jo izen dela sorpresa bat anondako berezako be bai. Eh, Lizondun uste dut, bere tik antabela oso solte eta oso des, presiño barik. Eta holan urtein dagoen zailu egozona. Da Bilbon aldiz noteiako presiño eta esan izan izan nahi zailo honna. Nistak anbarakuen libraba ben. Hor duen, haberse templetan duen finalera. Gozotan badue, ba Ineldoz gozapolitek. Eta bestelan, ba, espero dagoen ez dira, berak sufridu. Mm -hmm. Dinot, eh, azken ez talako horresa hama iru milio persoan nahurien kantatia. Mm -hmm. Eta ez da hori bakarrik karrik, zer bertu bat kantau zinke, ero iru, bizka gero sortzi hor dugu persoan nahurien. Zer kantan ez da bina hartin be karri tugu gombidea Hori da. Orduen duen, eh, abertu opetatzen bere templie, eh, disfrutu dagoen bat moment, bizidea izela egune, eta segura gauza politikitziko zela, eta laia ez tegutu duerik, eh, soz, so, hakin izorraztu da duela. Bai, e, alaian partetik ados naudu dinosun egaz. eta eta irabazteko, gainena irabazteko okarridekon finala da, oza, sea, jenti ailegetan da finala eta gero aparte finalien bertan ez pedaz ez es erraiki ez nik uste eta alaia finalera nolabaitk, geratzen eitzen da guen da guela, nolabaitk irabazitze, oza, ja, irabazitze o sea, modutze dute hartu aldo gulea ametzen pago saspi garren ba, bueno ahi <laughs> da, olin porretara e, joan esan antzera, kasik-kasik loke pasa que, que joan esan nietzako deko Alaia goño presino handi eh? alde batetik jokatzen da Nafarroan finala eta beste alde batetik eh ez, ezete dauen ese te dau Neukiko de Mostrau Bierra eh, bai, bilboko saioek itzi zaben ba, bai pasau izan baina o, sufriu zaben ez da giser julio gonda oso gertu nik ustot ut hori ukin al dela baina ukin al buruen eta eta sentidu kolaborak eh Bier hori Beña claro, eh, final bat de Mostretako gatzait da. Eztain ixeten ino serresa. Eh demostrado su escuela rico final la ordenetan eta demostrosa, demostraba demostraba su eh semifinaleta gofasien eta le demostro saben. Demostro baldo, demostro baldozu, eh, Baina ikusiko costa, dugu ber. Aurrean beraz dela sartu behar zer demostrazioa, tercera demostrazioa, final eta ser finali, finali indaburu. Bai, bai, bai, bai. Nau, Ordule, baina jol, baina esan dutzun, eh. eta eta, eta disfrutetan badu eta disfrutetan badau, gausa polide hartuko die. Bai, bai, zuri baina zuri esan dutzun, eh. Esangurut, eh, eh Jones da justo beste esas esas pibertorialdien gitxien konzarrotatu dauen plaza. Ai, bai, bai, bai, claro. Orozko que... oso oso konzarrotatu dela ko. Baina baina hor dago zu biz. Xabeldun ba. Bai, bai, bai, bai, adoz nau, Baina, horre, oza, hain zuzen be, horre Pentsetan dut, joan ezek Nolabait, euk eh, ingo dauela barruen Zen hori de, ez eh, tokiratu gure Talde honetatik kanpo, edo ez gure Sentzazin hori ez, adibidez Aurre azkeneko txapelketan, behin jate eh, Gaztelun mendik hori epatu zaben, aurten be Hori komentago prentza horrekuen ez sentidu zentidu, nolabait, eiten eh, doa las oso finalien Eta ez izen beste bat moduen A ber A ber, ber zitzen dauen, eta a ber ber Kontu-ekontu, e kontu, e, guesan aurrera, e, beste ofizio bat entzungo dugu okerrespan nau, ametxe eta aitorrena okerrespan nau, ez berkatu, ez nerea nerean bakargako entzungo dugu, bai horiak e, falteakun falte nerea barrietatik bakarra gintzuteko, eta entzungo dugu nerea barzabalen bakargako bat. Eta hauixe duzu ganbarako gaia, bihar da egun handia, ez joatea erabaki duzu. Gaura mar ururte eman genuen, azkennengo be sarcada, Ta exekoakta ni ordutik, decente urunddugara haindez berdina nintzen izaki, aiek eguna ni gaba, bakoitzak bere bidezidorrak, autatuak bada espada. Baina bizitza izan daiteke, Telefono Dei bat Ara Ize ba Illa omen dagota Bi ardoa Lur Baina Nik ez dutitzu Ligura Familia Horretara Baina Nik ez dutitzu Ligura familia horretara Estira egon nire minean bozean ta asarrean beste etxe bat sortu nuen ni beraien kontrakarrean. Ta orain denekin elkartu behar, arratxalde bakarrean, irri txikiak kenu lasaiak, oztasuna beharrean. Bellato kiko gesur artean apeko marmarrean horrek guztiak ipiniko nau oso umore txarrean famili onbat baginalegez herri osoaren aurrean familion bat baginalez herriosoaren aurrean. beraz en autean aurkituko begiato kiko atean Ea bizitzak batzen gaituen beste aukeraren batean. Nik nahiago dut kande bakarrik bake bakean eta pentsatu ize barengan, negarrean eta keean. Bere gorpua sartu ala, txuzko labean, arpean. Barkatu izeba sentitzen dutzu joatea apartean baina pertsonak maite behardira bizirik dauden artean baina pertsonak maite behardira bizirik dauden artean Oso bakargako eder egitzea eskus nire dakoroko horrien txaperketan eta oso fisik interesantiepe bai. E, igual puntua zinu eta nesta ikusten, bueno, saio paten puntua zinu, nesta igual ikusten hori dana. Baina gainontzien hibilida oso goitik. A, e, alaian pare, saingon nuke ikasik. Bai, a ber, e, nereak lehen zen duenea Alaian ez, nereak azkeneko bizeko txabeletik irasiaren, hor ja ya eta izendu bazan, eta bizeko txapelketan dinon... e, bat ezbe finalien, zen finalien, elinokokin aminokkire berazkantako, ondo ebil baina, el finali posoa bat horrela gau da, uste eta aurtengo txapelketan ikusiak barriro, zentraute, e, da, e, ermugi argi eukindesin dan, ez? Berak esan gara benzen finala, nire ustez finala erbegire hon da. Asik eratik jakin jorso gatsa dala. Mm -hmm. Ina, norberak elmuga batzuk bini bidauz. E, Estut zogaburua bere buru, be. Ez logiko izinko ez arikan poraketak ineku edo. Eta sustu er, irunen sustu erudaben, kreston zaioin ja gero, puntu asinu egin, egunen hori behar da. Bai. Horrezkala sartuko aur, baina <laughs> e, uste dut nereak itzelesko bidien jauela. Eta nereak tekona zonser da, magin asinu itzeladegola, historia uzonta zandau siku zi no soselata bai bai irunne, irungo bakarkako izan adibide garbi bat adibide no, eh, hau entzun dogune be hau bai bai bai ona din ja eh, hau no fartzano lago peregrillen hori da nike ah ni ikusten eta espero dot eh mono bueno, bere nerbe sistemak saben estaba la ni goso tengo bere nerbe sistemia la seituda la onda hmm. E, kendu daoela iruneko garantzie hori puntuena sartu da finalien eta guztotik uskulek nerea bat pof, pof. nik edunago gazo kanberegaze goteko aukeri eukine ban e, galdetuzten hau izan konberta galdetuzten zelan, eta ni, bueno e, jendartien estresaute, zuz zelan bueno, giser, eta gizera, eta ni galdetunotzen asoki azok, gaitik eta beherak erantzu esten txapelkieti gaitik e, zangurot, zelako zelako pasada que gente susen e, buruek saulasa sokan zure bueno postuen eh eta dekusule burue finalien e, bueno, ekin bidau, ez? baina adinoa, olako holako momentu baten be, bai. Eta, eta bueno, berak eztoesten, es, ez? ba atakoxamarre wela finala gaitik eta bar. Nik ora ez dut utzen, berak hain susen estekola ez ezergaltzeko eta berak egin da dagoena solte kantau, badakilako, bueno, berak pe bai, solte kantau eskero E, postu polit bat lortu adal dauela finalian eta 8arrren egiten bad hau eh estala sebes pasetan ez galtzen ezer e, ikusiko dugu nereazelan egongo da be bai 8 orduek bertan eh gida ba, final batzuk kantatu dausela 4 ordukuek baina bueno ordukuek, baina eh sta sta bardina <laughs> argi dau sta da bardina eta ikusiko destaque nik alaian aldien eh hobeto ala ala zelan ikusten dozunzuk eh. dinot eh, norait debuntanterik onenaren zarize emote emongo balitz ez? Oh. Eh, kontu da, baina hor kontu da debuntantia, bai, finalin bai baina ez gezti, debuntantia, eta ez amagoz urte batzatan, dinot alaiak daru ez, amagoz urte platzatan baina ez da bezain sortze ordu finalen ez, baina ni ustot horretako preste e, alaiatan ere nik horretako preste guztinaz da joan ez bai, a ber, azken nire gondi finaletan eta goizien da la hor Ero hiru hor duterdi, da hartzaldi beste hiru hor duterdi, bebaideki deskanzo bat, gongo die eureka parte, gongo die tranquil, dinot, ez da erreza. Gero, mm -hmm. goxien be, ikusten dozu jasuz eta lezabixen. ikusten mm -hmm. mozu topera zabizela, bai gau, zauz burruka horretan, baina ja, ikusten mozu besti da bizela topera, zubea, pura relajioin zara, eta tranquila agatzen da zu. Baina, ez dakit norduen, hobeto, dakit. E, mm -hmm. Dua mekan esango zut, gabeiko beratzen. <laughs> Edo es, yo, depende. Eh, igual galeko batzataz gau, se bezkonteta como... Ah, bueno, es, oskanzao, eh, es, es, es, eh, es... Zuzeni bonbio, así que punto zeño que se tendeizan momentu... Ah, vale, zango. vale. Ah, vale, ah, Bertan gauzela. Ah, ah, Bertan... Ah, Txan gansela, ah, txango Bertan... txango estu tigor, que era, te gustante honena da, au. <laughs> o sea, ah, o sea, zuzeni gauzela leixiartik, ah, vale, vale, vale, vale. Ba, eh? ba goi es, es. Ba goi es, hori diño, ne, ez dakit. Ez eta O sea, kreston de dispositiu, Karo, asiar baten, ni beste baten da zuek beste baten. <laughs> A ber, bueno, eh, gatozen finalistara. finalistetara. Eh, Honek izendira debutantiek, eh, inxengo dienak. Honek da duz betereanuek, gainera ez die euren bigarren finalak, danadeki ez iru final edo gehi jau. Ordoen entzun daig usan lehen da biziko buruz eh, burukorik kantau ezta bien bi bertzolari. Dal diela, bainat bendi, eta sustraiko lina. Eh, Bizikela bizek, bueno, komentako gero, baina... Bella, en asko esateko final honeta. Entzun da igusa. Beñat tatuatzailea eta Sustrai bezeroa sarete. Beñat Sustrai etorri zaizu estudiora azalean tatuatutako izena ezkutatzeko eta berria idazteko eskatuz. Hirugarren aldia da gauza bera egiten duena. Lenik ujoarekin egin nizun kasu. Zagero leirerekin zenbaten barazu, eguraldia bezainaldak orzerazu, hurrena pegatina kipini itzazu, hurrena pegatina kipini Maita lehi pegatzen atzaie jotasu Gehiegi iritzita gero kasu kasu Kendue zazu leire malen jartzazu Behintzat berapen bat egingo didazu Behintzat berapen bat egingo didazu. da zu. Berapen gara iaia dago pasea, Lentatuatu nizun ipurdi atzea, Bizkarra tabularra nolako klasea nai alduzu urrenako petan jartzea nai alduzu urrenako petan jartzea Begira jarri zara nere kopetara, Baina ez atrebitu horratz kolpetara, Bizi bainai izi zenak jarrita ezaba, Maitasunean azal gogorra behar da, Mai tasunean behar da. Baina zureak sustrai sortzen dit ikara beti kromo aldatzen ona eta ara. Azal go behar entzun dizut ja da, baina sustraireago gogorregia da, baina sustraiurereago gogorregia da. Ipurdita bularreinaizegin fereka arren pakean utzi zaidazu kopeta Taitza idazula egin burlata iseka Zure negozioanik mantentzen duteta Zuren negozioanik mantentzen dut eta Bueno, eh, ni gustot beñatek eta sustraik bi el buru oso desberdin ekingo da be bueno, oso desberdinak es mi desberdinak bai. Eh, bata a 17 piko finalean eh norbait di justo la eta besti buruz puntu erdi dire. Ez da gisa ikusten dazunzuk e, hori. Bueno, bakotxa ber el buru engauz argi dau zure txapela millionoala. Ni Txapela milè el buru modu hartu da txapela baina bai Eee... Bueno, oin elkarri zelan entazan da, ez? A, bide barriz dut pa, bestakizzer, zekxer... Ergide bena sustrai hor burro ganeo bideala. Beste urtietan iguel, esan ikusten, ez? Oindela sortxe urte esan ikusten, baina oindela lau demostrauen hor dauenla. Beti egonda hor. Eta urten bide ikustenako, lanketa bat egabela horatzen, eta ikusi baiunako bakarra gauet, terribil Eta bainatek, bera ba, bueno, gazetan dago, 2008an mazazpien sentitu zala dekuzkampo ero eta ba, bueno, bere aletxu beha moten da gure dauela parte, parte izeten sortziko horretan e, lortuko dagoen esperantzan nahi ni e, baina bainatea pira zeal dago, dinot ben, e, ez dut hain favorito klaro ikusten bainat hau da, nik bestigin batzu dugu az horretik irabazteko txapela, baina bainatea, baina bainatea, Bende iluze, tustarain, e, alaia bera, baiken erea behiguel. Well. Uh -huh. e, ikusten dut, hau eta gai izin leikela, ez duzten ereak irabaziko gaudenik aurten. Uh -huh. dut, uh -huh. baina hau eta gai izin batez bebe gordu asko da eta aguenta nabidea lako. Eta, bueno, bestik enpake egiteko da eki, eh? Bai. Tustariko hori nak, finala da eko, saspi garren Bai pilo bai pilo. Baiaren saspi eta saspi eta sei usta daela eh torno de luz post eh señor 6 6 mani, a ver eh estela gaur etorri hori uh -huh, horian eta bueno a ver a ver baina se pirugar na gau bai eh, ni gusto beretzako hisengo dala era bat asentatzeko finala horreko biztan ez da oso posizino uki eta igual eta sentido 8ko te oso parte baina urtean badeko Papelatak batezbe, ba bueno, aurreko urtietan asko pisitzen sabelako veteraniak, ez? E, Igor Lortza bateuen, Unai Itora bateuen, Aitor Sarrigi bat, eta iguelbea san, ba gaztiena eta eta piskat Miguel kokatzen gile kostaniakona. Aldiz oinguen, eh nolabait dau median barruen, neko 35 ustot okerespanau. Eh beste heldutasun bat eta eta ja Gipuzko ko chapelketa bai. Eta eta nik uste ut topa uh, gureko dauela bere lekue eta topetako aukerazko deko zela eta besteditu dau sustrai eh abarca su comentados su borrokan egongo dalakuen hau ni be bai e, e, aurreko chapeletan puntu erdiagatu buruz burus burukotik eta, eta ikusi da gainera aurreko chapeletanik ona oinabela e, saltu bat gora e diskursuen eta eta teknikan bebai esango neuke. Ba ni irunen flipotegatu nintzen zela enkantatu saver ben gainera. E, benetan aluzin eta eta ikustiko dago aber aber zer. Nik inoz baino inoz baino gora hautekote sustrai, aukera ginez baino aukera gehi zaukin. Baina bueno, geroan hainen bida, bai? Parehi, eh da rengo. Ordida. Bueno, en tudenguno oñe urrengokoko paregie, onak bizek bat chapeldunei e, Bada etxapeldu naizen eta bestetie da azkenengo buruzburukuen e, partatu zako bat. E, Amets hartze da aitormen diuz honepe basurain bide bardoinetikjungodieelakoen hau. Entzun naiguzen Bizek hamarreko txiki zen biluko Aitor eta Amets alderdi bereko politikariak politikariakzarete. Aitor urteluzez izan zara alkate. Uda hautezkunde hauetan haetssi izan da zerrenda buru, eta hautezkundeak irabazi dituenez, bera izango da hurrengo alkatea. Gaur deitu dizu, eskualdatzea adosteko eta abiatzeko. Urtetan etorri naiz, udal beharrera, behar zen aurpegia, behar zen jarrera. Oitu nintzen onera, ta oitu txarrera, gaur eskuinaz kargua pasata aurrera, beste zerbait pasako dizute ezkerrera, beste zerbait pasakon dizute ezkerrera. Dinastia gutieek dutea kabera, maiazpitik dirua gainetik papera, ala filiatu ginen gupene bera, alkatetza hartzeko ause dut galdera, Orain dik kutxean zerbait gelditzen ote da. Orain kutxean zerbait gelditzen ote da. Naikoa egindezu hori esatea, nien intzen alperri egin alkatea Zuk nahi zenuke kutsan asko izatea Nik horren kontu bizita bapohatea Norberak ustutzen du norberak betea Norberak ustutzen du norberak betea Bai, bai, diru faltarik horrezta ageri, nahizegin gozenuen amaika aberi. Nik ere dut azeri azeri, utzi zure tronua eta ni eseri, eta zu gaitor lasai petronorren segi. Eta sukaitorlasai petronorren segi Ohi <gülüyor> sezen eskerrean nekarren egia autrampolin bat izan dela alegia Horain zuretzat lana eta komeria, Torizua aholku bat amets zilegia, Arazoen aurrean beti alderdia, Arazoen aurrean beti alderdia. Lasai, mi alderditik enoa eskapo Gainera ornituak gu bapo Ongi zainduko ditut nagusita kapo Eta diru partidak eraikuntzarako, eta azken papurrak euskeraren zako, eta azken papurrak euskeraren zako. Esan dugu, aitor eta ametxe izango diela pisgat sustrait, bi deti jungo dien bi, eta, eta nik guztot bakotsak bere armak ondo zorroztutea legetan diela bilbora nik guztot bi semifinaletan erakutzi dira bilan lan askoiteko gogua e, ametxe egegizea brillo askoik esabela garazin, baina bilbon aldiz bai, ikusi notzen brillo hori eta aitorri bilida bi saioetan orokorrien oso oso oso ondo ofizioetan, piloat, aportetan, e, puntu erantzunetan, zer esan dik ez? Gero bakarrakoetan ene da eda pixkate antzatxo horregaz geratuko osala. Baina ikusten duaz, e... ondala bosturtik usien basan moduen? esango neuke? Bai, Aberra Aitor dudarik ez. E, Demostraudau, durekon demostra da ben, berakirazia da Bilbon, estraunioak zimea, puntu bat ere dutzen. Ametxena bai, e, bene garazin benegarazin, esta no era todavía ni luego le sabe la brillau, sei ser, di usted, también se ayuda, se ha te dicho a veces horrega askoen san. Eh, bertso gaiteko nada, naizazu siempre para dar esa voz de plaza Urtien. Cantabio su momento, en esposo han de cantar eh estaola balillo. Bueno, horretana, tanadaolan, ¿es? Eh? O chaparita si sí, diola. Haya. Bierra de la nada, lo su preparado bierra nada, baina gero. Bueno, baina bierra gaur esposo, etzi Baina bertzuek eta kal, aldarti eta atinot, bertzuek, ez? eta, bueno, nik uste otua, ba, honek ekerrien boten jongo diela. Aber, aldar, betera no aldartie aldarti, aber, zelako etopetun da min, eta gauza soedarrak egin txikozko zen esperantzan nuen. <hazien> Betiko lez, pilo da dozor, nor sartuko da buruz burukola, Ideri pez. Hideri pez, hideri pez. Zan eh, arduz, izen bita, egulbeste bizartzen dira eta alanda be, a, a, posik. Ba, no. nigu ustot oso kandidatu asko duzela. Bai, nigu ustot aurten inoz, baina kandidatu, gehiago ikusten duaz buruz sartzen. sartzeko. Bai, nipe bai, so, nipe eh. bai, Olan e, pentsetan dut. E, izen be... Onda dara, bost urte igual pentzen zen duen ba, Aitor egon leongo alda, Igor egon alda, amets ez aripez, ez dakizzer, baina... baina aurten, aurten iru lau izen fazil eta lezuz, eta bost be, orduan ikuseko. Kontu, kontu, txapelketan egon da persona bat ez dugu entzun. Ez dugu berak ez dugu elako gure. Maialen dau finalien, bera gure da belako, eta horrela jokestu guen. Es, maialen dau finalien, txapeldun edalako, digor, <laughs> ez esan e, beste lakorik. Dazgatia txapeldun. Bera gure da belako. Gure da belako, vale. Ez kerregasko, arrazioen moti haitxik. Ez ez, noski. E, ikosiko maialen zelan jagetan da, baina, nikogoratu guredot dut, buruz burukoen, ondala goztorte, buta saben Entzun daigun. Bada ordu erdi, Auto bera atzetik duzula Esan siguten auzala Paotzaren erresuma Baña gauekolanean hemen gabiltza zesuma Negozean jantzi gutiz diho agundekhaduna Lanerako da gauata Lanerako da eguna No la zon bat di joa txofer, nigatik orda hindu bera alani. Rukari Geratzen didak Kotxeak Tagu begida Elkari Beraiek Etorri Esan Taguk Dirua Ekari Naip Ezelako Bezen atxeginik ezta sarri, ta askotan gixan orain autoan ez tuta larri. Ertzain auto bat atzetik eta sirena kaldari, bai ezbera libre utzit shunaa ei vai ez vera libre utzi toneri shunaa ei nah bi oy ihta mercedetik ta somera ordoa gure iesa ta iesaren erobera nere animoak daviz orain gero Eztiru di oso onberan Ta ertzainak arrapatzen Ez bagaitu ere zera Pentsazen baterakoa Izan godu dan plazera Horrelako txea baita Gu prostituton papera irabazten dugu Txolaritxapelketan agusia 2008-2. Abenduaren emezortzian iruneko nafarroarenan finala. Aitor luze, Alaia Martin, Ametsa Artzaiuz, Beniat Gaztelu Mendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujan Bion, Erea Ibertzabal eta Zustraiko Lina. Goizeko saio amaiketan eta ratxaldeko abostetan, aten irekiera bederatzietan. Informazioa bertsozare.eu. Laixiarri ratiaren laguntzarekin. Ai Maialen, Maialen. Eh, Ai Maialen, Maialen. Bez eh, gure dauelako dau finalia. <risa> Ze lagitzen zienta kaburen zunde obi aurrenniño. Eh ni ni ezantza akarra da berega, saber eh etxakon pasetan ama hiruen pasailakona. A ber, egite da eh hori dauenetik finalistak o chapelonek finalen itxautu dauela. Ezala erresaurendako euren sentsaziope zeinetik jakite, ez. Eh? Aurreko Maialen gaonitzen ni ni basokarontzen. Pero se ha hecho hoy Se les con ahora está lo que Mira, claro, está aquí Tien plies la narra porque Está con chápele que está en El escenario, Joel, da hoy veo su importancia Está con la farra de arena, niños Vaña, vaña, este got Tú, Daric O rey, vamos a darle Ah, está favorito de negocio de darle No, no, no, no, no Aquí se están, es que no son No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bai, bueno. hori eh. haini esalantzize, pasabaldana da, e, maialen, e, bueno, erabildikot, esnatzen danerako, vale? baina ez da esan gure esan atu, gure esan gure esan gure piskat temperaturi hartu edo, templi hartu asuntu beri. esnatzen danera, danerako aberzema pasean dan, ze, azten badaziratik egurrien, e, sortzeko handi sortzeko izan, listo, oza, barruen dau, baina, e, kostean maniako sortzeko handi zen, kostean maniako piska sortzeko txiki zen, ja, He, <goyse>, gusto suste, gusto suste. Gusteko, go, <laughs> <goiseko laughs> saioen erdi ze edo herena jointatu. Orduan, ha eh, pasao alda, amairoen pasoa yakona, dala bisiat hasi zela a kontrapie. Baina bueno, ni dirtzako pe, alfa eta edo askorentzako be bai. Eh, ikusiko dugu zein gustu sui izango klavie finalian, aparte ondo kantetia? Klar, <laughs> klavie. <laughs> Mm. Pues, gracias, gracias. Bueno, ahora no va a ser Es que ni nada que vayan Gaille, serán Esta resa Bazú que jongo die Sustra y iruña misida A metxe saran Tiene un viaje A ver si no es un viaje A ver si no es un viaje Karol Lenbecken, va, aquí ya lo El kate que piñe el xileco el loreco Esta que ya urte una farra Seguramente con la bequería Capital la isenda Eza parte, a parte finalizenda, batez, behorizenda, iñok ezeko eiteko problema ni que... Vai, a ron, llegeetako, ron, roncurramo guña. Diñote, eh, va, ba, imaginao, pf, ta ki, pinxa soa. Edo que esto en el urti, di eh. Diñote eta, eze, eh, no, diñote, sube, va, ba, oie, sube sin iruña, nortzita pinxa tamo su, va, ba, sube nervio, sistemi, egomida, oduen poqueri edau, lenbez que neotelen itxabin lo. Eh, bueno, clavi edau, ondo hastie. Bai, eh, ondo hastie. Gogo txu sause na farroaren naikuste kolelengos? Bueno, ez dut duzte asko aldatuko denik beketik, eh? Ez, egitura aldatik ez, es, eh? Ez dut duzte asko erika aldatuko denik, bueno, dekene... Ni guztot izanela gehizo, bombonera, eh? Bai, bombonera heu da? Niko esango niko gaiet. Aztakit, aztakit, okay. Da, altu haue, da, oza, emeeretan da, o sea, da txikixeba bina altu haue. Oh. Eta ni guztot... Mm, Lagunu nengo gara? Gu... Oztakit, igual parkinen. Balkoi bat enero, ez dut, balkoi bat enero, ez dut, balkoi bat enero, ez dut, balkoi bat enero A behar, ez dakit, ezin kaso askorik, egonaz birritzenan, osea, egei jau ez, baina... Ni baina o sea, bi bi diergei Bai, bi bi diergei jau, migo da bi diergei jau, bi bi aldizgei jau. Baina, ahi guela. Erra saio Bai, eh, bai da pixkat txiki jau, baina altu hau edarakoen nau. Ba, ba, hor berogelu. bero gei jau. Bero gei jau, bai, eta... eta Ni guztot ah, bueno. joan ez egin gauz lafan bat zubor ustotanoimosela baina bueno bai baina bueno izango da Gasteriior, bueno baina su enzu lebadakixue enzufo zetela finaleko sarrerako su solisionak pribilegio batzu sari eta ezpareko sue xiarreko bat ematuz ondo ontopa eta eta laixiar e... la entzuteko pribilegioek osua hori bueno finalen egondatu entzuna dozu bai eh? Eh, entzun dut entzun dot, eh, mundialeko finala dala lauretan <risa> Bai, ikuzetoraren hasierad, eh, Maialen eta Messi behin egon zi bai alkarregin. Eh, zak, bai, horrozko zakia Eta bai, Maialen o Messi gozan Maialen saluetan eta tino zoleo, badaki milak euskaldunak ez dutela zure finala ikusiko. No es posible, Maialen. Ba. Katarsia eta gure finala Iruñaan da, <risa> da ez? Ba, ez, bai ikusiko eh, Argentina. Orgia. Francia Marrocos, encontraste aquí no le encuentro. Va go esto está duro. Orsimotendagu. Aldala ba al leitzela gabela. la, <risa> la, la Marrocos Sin más. Da Francia be, está ho eh. bie, baina maña... dira hizi da Argentina gala, venga. Oría. Efectivamente. Argentina ga se ta gero, ba, Atchapeldunegaz. <risa> bueno, gura atletik de ser, eh, Y igandinen egongo gara. Eh algo música gigante Ori. Da increíble. Amaiera motik, ametik. Bueno, ah, ikaso Markel guxeko ha amaiketan antze ongoa.